Eskarmila egitasmoaren inspirazio iturri izan da italian izan zen rokin mil proiektua. Fu Fighter taldearen abesti bat jo baitzuten mila musikarik. Euskal Herrian ulako egitasmo bat antolatuko du Eskarmilak. Mailiz kalbe proiektuko arduradunak egitasmoaren helburuak aurkazten dauzkigu. Edadura handiko proiektu baten bitartez, gure elburua dugu, azken finan uh, musikari komunitate bat, sare bat uh, sohtu eta indartu, jadanik esistetzen baita laire, eta uh, elburua da euskarazko kantuak behizartzea, baina ekitaldiat jasna bat bezala ikusten malimadugu ere, giblean da euskal sohkuntza ere bultzatzea, eta horren inguruan lan egitea hiru uh, urteko uh, antolaketa horretan. Eskermila proiektua irudata nagusiren inguruan kokatuko da, 2014-ko ekainaren ogeita marrean Ipar Euskal Herrian, EHZ eta festivalaren partaidetzarekin, 2000-eretzean Eskermila kontzertua Euskal Herrian gaindi, mila musikari bilduko dituen kontzertu bat, eta 2008-an Eskermila diaspora mailan izango da. Desafionen arlo artistikoa kudeatuko dute lau artista profesionalek, Ivan lajobuch Baterioleak, Patriz Dumora Watson Kantariak, Hemigasi gitarra joleak eta Xavier Barrenetxea basu joleak. Ekipa honen lana aurkezten dauku, Iban Lahobuk bateri joleak. Ba, gure lana izango da ba, musikari oiek ba, esagutzea eta ikustea pixkatz era esperientzia eta maila baduten ba, mila horietan jotzeko. Jakinez, ez ba, musikari ba, askok jo beharko dutela gauza behina, haidea zitzenik itzintu dut ba, nire instrumentuaren zat, bateriaren Ba, bateriko parte hainitz simplifikatuak izanen dira, jakinez berreun ba, berrogeita amak bateri jole izango girela, elgarrekin jotzen. Beraz, uh, maila ere ba, simplifikatuak izango da, erresago izanen da, piskat jotzeko esanen dut. Desafionek mila musikari bildu nahi ditu, baterista, basista, gitarista baieta eta kantariak, amatur, ala profesional, belaunaldi guztiak elkartuz.